Esports del dia.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 Bona tarda, benvinguts tots i totes. Què tal? Com esteu? Avui és dijous, dia 13 de novembre. Ja és dijous, ja gairebé final de setmana. Ens trobem a la recta final i ja en un n'untres i no res serà divendres i estarem a les portes d'aquest cap de setmana esportiu. Un cap de setmana que arriba carregat d'activitats per tots els gustos. I és que la nostra ciutat, aquest dissabte i aquest diumenge, es donen a terme diverses activitats esportives. Per aquest motiu, avui dijous, dediquem els nostres minuts, el nostre temps a parlar d'algunes d'aquestes activitats. Us informarem de, doncs, en què consistiran aquestes activitats, aquests actes esportius que es realitzaran a Mollet al llarg d'aquests dies i també parlarem d'altres doncs, temes relacionats, com sempre, amb l'esport de la nostra ciutat. De tot això, aquí Esports del Dia en parlem avui dijous, així que ja us sabeu, si voleu conèixer amb més detalls, si voleu estar ben informats i ja estar al dia, al cap de la fi de tot el que passa a nivell esportiu a Mollet del Vallès, seguiu amb nosaltres, perquè en un obri i tancar d'ulls, encetem el nostre programa d'avui i us informem de tot plegat. Comencem! I amb aquesta música, com més habitual, passem a parlar del Club muntanyenc de la nostra ciutat i obrim el programa parlant d'aquesta entitat de Mollat del Vallès per explicar-vos una proposta que aquesta entitat presenta de cara a aquest cap de setmana. A més a més, també us diem que aquest vespre hi ha una reunió a l'entitat del Casal de la República per començar a preparar ja la programació del primer semestre del 2009 i és que el Club muntanyenc no s'atura i no s'atura i per això mateix doncs, cada cap de setmana proposa un seguit d'activitats adreçades a tots els que estiguin interessats en participar. A més a més, també, com cada setmana o com cada 15 dies, aquest divendres a l'entitat, al Casal La República, a dos quarts de deu hi haurà un audiovisual en el que doncs, qui vulgui podrà participar-hi. De cara al cap de setmana, l'activitat que us deiem és una activitat familiar i és una activitat que és una sortida que es fa el diumenge del coi de la... Espinau a Santa Bàrbara i hi ha una visita a Call General Moragas, a la selva. Es tracta d'una sortida familiar, com us deia, i la sortida és a les 8 del matí a l'aparcament de la Renfa, a l'estació de França, i llavors eh, hi ha un dina opcional de 19 euros als eh, adults i 12 euros pels nens petits. Aquesta activitat és una activitat que està coordinada per la Rosalía Arenyes i el Lluís Mas, i és un tresc amb opció d'allargar-la al doncs, que sigui. Així doncs, aquesta és l'activitat que aquest cap de setmana s'organitza des del Club muntanyenc de la nostra ciutat per a aquelles persones que estiguin interessades en participar-hi. densitat, giren els una foto, menantials... Augmenta més nivell d'expulsions, veus aigò des grifons. Alpinistes, samurais, coses més rares món. I seguim parlant d'esport i també seguim parlant de caminades, de passejades i de sortides, perquè la secció d'esports de l'Ajuntament de Mollet del Vallès organitza aquest cap de setmana, concretament aquest diumenge, un segon recorregut, el segon recorregut d'itineraris, que en aquest cas és l'itinerari que va de Martorelles a Camprat. Es tracta d'una sortida a les 10 del matí de diumenge davant de la plaça Prat de la Riba de la nostra ciutat i un recorregut que anirà des d'aquestes a zona de Can Prat, i fins a Martorelles per conèixer els entorns de Mollet del Vallès i d'aquestes rodalies que la envolten. Aquesta activitat serà des de les 9, aquesta activitat serà des de les 10 del matí i fins les 12 del migdia. Així que ja ho sabeu, els que estigueu interessats en participar-hi, l'únic que heu de fer és anar a les 10 del matí a la plaça Prat de la Riba i doncs, sumar-vos al grup de persones que vulguin dur a terme aquesta activitat de sortida d'aquest recorregut itineraris. Per més informació, com sempre, podeu anar a l'Ajuntament de la nostra ciutat o bé podeu doncs, consultar la pàgina web municipal de Mollet del Vallès. Continuem amb el programa, però ara parlem d'altres temes. Ens referim a les motos i us expliquem que el Motoclub Mollet va organitzar aquest cap de setmana passat, el dia 9 de novembre, aquest diumenge, una sortida per carretera uning caps de la costa catalana, al Cap de Creus, i de la costa francesa, al Cap de Vir. Es tracta d'una sortida que va durar un dia i una ruta que va barrejar la costa amb l'interior. Aquesta sortida va consistir en anar amb moto per l'autopista fins a Figueres, uns 460 quilòmetres, i després es va agafar un una carretera revirada de bon asfalt per anar cap a les Roses i després cap a Cadaqués. Des de Cadaqués es va agafar una altra carretera que va conduir els participants fins al Far i al Cap de Creus. I després doncs es va tornar enrere i eh, van anar fins al Port de la Selva, on van agafar una altra de secundària que va pujar tot dret fins al monestir de Sant Pere de Rodes. Allà van baixar per un altre costat amb una carretera fins a Llançà i tot seguit després per la Nacional, que acosteja fins a Portbou, seguint el traçat antic i no pas al túnel recentment construït. Des de l'alçada de la carretera es van poder veure, per exemple, l'estació del ferrocarril de Portbou i uns quilòmetres més tard la seva homòloga de Cervers a França. Des de Portbou van tornar-se a l'Aira i aquest cop van entrar a França passant per Cervera per tornar a baixar per Banyols de la Merenda. D'aquesta manera, els participants van seguir la retorçada carretera de la cost, fins a l'important port comercial de Port Vendrés, on van fer un petit desviament per un estret que camí asfaltat i van arribar fins al cap de Vir. D'aquesta manera van poder participar aquestes persones en una sortida per l'interior i per la costa, una sortida per la que van poder, doncs, gaudir d'unes vistes força impressionants i, com sempre, doncs, gaudir de les motos i d'aquestes sortides que proposa el Motoclub Mollet, en aquest cas, de la nostra ciutat. Parlem d'altres qüestions i ens referim al Molleto Gay Club, en aquest cas no per parlar dels mals resultats del primer equip, sinó per parlar d'aquesta entitat. I és que aquesta setmana, concretament aquest dimarts, va tenir lloc l'Assemblea Anual Ordinària de Socis i Sòcies, on es va aprovar, entre d'altres punts de l'ordre del dia, la nova identitat gràfica de l'entitat. La creació d'aquesta nova imatge gràfica ha estat una aportació altruista del soci del club i dissenyador molletà Antoni Amores. El nou escut és d'estil italià, o la relata català, des d'èpoques medievals, i els elements interiors són els següents. Una alternança de blanc i vermell, colors del club, el perímetre del mateix, quatre cercles a la part superior que simbolitzen les rodes dels patins, i en el fons de la part central hi surt la bandera de la nostra ciutat, blanca amb una franja vermella. A sobre d'aquesta bandera es pot veure una pilota i dos estics creuats que simbolitzen la unió i la força d'hoquei patins. Entre els estics surt el nom del club. Aquests tres últims elements pilotes, tics i nom, són en color daurat en homenatge als més de 50 anys de vida d'aquesta entitat. A la part inferior surt una part de l'escut de Mollet del Vallès, el moll i la bandera catalana, que dona la vinculació amb Mollet del Vallès. Lamentablement se'ns acaben els minuts i fins aquí és fins on ha pogut arribar el nostre programa d'avui dijous dia 13 de novembre. Nosaltres tornarem a amb tots vosaltres demà divendres a la mateixa hora de sempre a Ràdio Mollet del Vallès, aquí a dos quarts. I demà, divendres, com és habitual, parlarem de l'esport mulletà de cara aquest cap de setmana. Ens referirem a les cites esportives que esperen els equips de futbol, bàsquet i hockey de la nostra ciutat i també us explicarem quines són les activitats esportives que hi ha programa de cara a aquest dissabte i aquest diumenge. Així que, ja ho sabeu, tornem amb tota aquesta informació i d'altres qüestions demà a la mateixa hora de sempre, aquí a Ràdio Mollet del Vallès, que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé fins demà. Esports del dia.